Həmişə olduğu kimi hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsə edirəm. Biz uzun illədir ki, Allah rizasını qazanmaq üçün qardaşlıq edirik. Allahdan istəyimiz budur ki, bizləri son nəfəsimizə də iman qardaşlığında sabit etsin. Peyğəmbərimiz s.a.v. Bu, ümmətə belə nəsət etmişdir. Sizdən biriniz mömin qardaşını sevdiyi zaman qoy onun evinə gedib, onu Allah üçün sevdiyini ona xəbər versin. Digər bir hədistə Rasulullah s.a.v. bunun faydasını açıqlayıb demişdir. Sizlərdən biri mömin qardaşını Allah üçün sevdiyi zaman qoy bunu ona bildirsin. Həqiqətən bu dostluq münasibətinin möhkəmlənməsi üçün, daha xeyirli, ə mehriban davranışın sürəkli olması üçün daha müasibdir. Biz də həmsizin Peyğəmbərimiz sallallahu salləmin, bu nəsihətinə əməl edərək bu məzistə olan mömin qardaşlarımıza ha belə, bu xutbəni dinləyəcək hər bir möminə bildirmək istəyirik ki Biz sizi Allah rizası üçün çox sevirik. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh, Çox vaxt mömin qardaşlarına deyərmiş, siz mənim qəlbimin nurusunuz. Bu sözlər əbəs yerə deyilmi? Rasulullah s.a.v. əbəs yerə demir ki, qardaşını sevdiyi zaman bunu ona bildir. Bunu tez-tez bir-birimizə bildirməliyik ki, qardaşlıq münasibəti qırılmasın, arada soyuqluq əmələ gəlməsin, qardaşlar bir-birini yaddan çıxarmasın. Rasulullah s.a.v bu qardaşlıq münasibəti xüsusunda mühtəşəm bir hədis danışır. Deyir ki, bir kişi bir kənddən başqa bir kənddə olan qardaşını ziyarət etməyə gedir. Allah onun keçəcək yolun üstünə onu gözləmək üçün bir mələk yöndərir. Mələk oturur, həmin adamı gözləyir. Adam gəlib satdıqda ondan hara gedirsən deyə soruşur. Adam bu kənddəki qardaşını ziyarət etməyə gedirəm deyir. Mələk soruşur, sənin ona verəcəyim mi var? Və ondan alacağın mı var? Adam deyir, xeyr, Mən sadəcə onu Allah rızasını çox sevirəm. Mələk də ona cavab verir. Deyir, mən Allahın sənin yanına göndərdiyi elçisiyim. Sən onu sevdiyin kimi, Allah da səni sevir. Həyər hər bir mümin, mələyin, daha dəqiqdəsək Allahın dediyi bu söz barədə düşünsə, sən onu necə sevirsənsə, Allah da səni ilə sevir. Vallahi ki, bir-birini sevməkdə ötüşəllər. Niyə? Nə qədər çox sevsə, Allah da onu bir o qədər çox sevəcək. Nəticə bu olacaq. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.a.v. buyurur, adam qardaşına baş çəkməyə getdiyi zaman, göydən ona belə bir nida gəlir. Xoş gəlmi. Gəlişin də uğurlu oldu. Sən cənnətdə özün üçün bir yer tutdun. Bu hədisə əsasən deyə bilərəm ki, qardaşlar, vallahi, kim bu qardaşımızın dəvətini qəbul edib bura saf niyyətlə gəlibsə, məqsədi sırf ancaq qardaşı ziyarət etmək isə, onun da aqibəti bu hədisdə deyilən aqibətdir. Sən cənnətdə özün üçün bir yer tutdun. Yenə bir hədisdə Rasulullah s.a.v. deyir ki, Allahın qulları arasında elə kimsələr var ki, özləri Peyğəmbər olmasa da Peyğəmbərlər və şəhidlər onlara qift edəcəklər. Sahabilər soruşdu. Onlar kimdir, ya Rasulullah? Onların kim olduğunu bizə bildir ki, biz də onları sevək. Peyğəmbər s.a.v. buyurdu. Onlar biri-birini qohumluq xatirinə yox, məhz Allah rizası üçün sevən kimsələrdir. Qiyamət günü onların üzləri nur satacaq, özləri də nurdan olan minbərlər üzərində duracaqlar. İnsanlar nədənsə qorxduqları zaman, onlar heç nədən qorxmayacaq, kədərlənəcəkləri zaman kədərlənməyəcəklər. Bu sözün arxasınınca Peyğəmbər s.a.v. Allahın bu ayətini oxuyur. Şübhəsiz ki, Allahın dostlarının heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəkdir. Bu, birə nə deməkdir? Kim qardaşını Allah rızasını sevərsə, Allah da onu sevər. Allah da kimi sevərsə, özünə dost qəqil edər. Allahın dostunun da bu dünyada Axirətdə heç bir qorxusu olmaz və heç nə yorada kədərlənməz. Yenə bir hadisədə Rasulullah sallallahu əleyhi və buyurur: "Qiyamət günü uca Allah belə buyuracaq: Hanı mənim xatirimə biri-birini sevənlər. Bu gün öz kölgəmdən başqa heç bir kölgənin olmadığı bir gündə mən onları öz kölgəm altında kölgələndirəcəyəm." Allah bizləri o kimsə davan etsin. O kəslər ki, bir-birini yalnız Allah rızası üçün sevir. Bir-birini Allah rızası üçün sevən müminlərin arasında daha üstün olanları da var. Bilirsiniz, kimlərdir? Rasulullah s.a.v. buyurur ki, bir-birini sevən iki mümin kişinin ən fəzilətlisi, əlbəttə ki, qardaşına sevgisi daha çox olanıdır. İntəsəvvür edin sahabələr bu hədisə işidir və bir-birini sevməkdə yarışırlar. Onlar bu cür insan olub. Onlardan birini misal çəkəcəm. Turcüman-ül-Qur'an Quranın tərcüməsi ləqəbi ilə tanınmış sahabəni Abdullah İbn-Ənbas radiyallahu anh deyir ki, Dörd sənif insan var ki, onların mənə etdiyi yaxşılığın əvəzini lazımınca verə bilmirəm. Salamlaşdıqda məni qabaqlayan, birinci salam verən, məclisdə mənə yer verən və mənə yardım etmək üçün uzun-uzadı yol gedən kimsə. Dördüncüsünə gəlincə, onun əməlinin əvəzini ancaq Allah verə bilər. İbn-Əbbas radiyallahu anamə yanındakılar ondan kimdir o? deyə soruşduqda İbn-Əbbas belə zavad verir. O adam ki, başına bir iş gəlmiş, sonra bütün gecəni o çətin vəziyyətdən çıxmaq üçün kimi müraciət edəcəyi barədə düşünmüş, sonra da məs məni bu sıxıntını aradan qaldıracağıma layiq bilmiş və məhz mənə ağız açmışdır. Allahu akbar. İbn Abbas radiyallahu anh onun müminlərə olan sevgisinə bir baxan. Görün mümin qardaşının xidmətində durmağı özü üçün nə dərəcədə borc bilir, nə dərəcədə fəzilətli bir əməl hesab edir. Düşünür ki, Allah istəyib bunu, onun köməkində durmağı, onun sıxıntısını aradan qaldırmağı. Və kim bir müminin bu dünyada bir sıxıntısını aradan kaldırarsa, Allah da onun qiyamət günü olan sıxıntısını aradan qaldırar. Yaxşılığı edən özüdür, İbn Abbas radiyallahu anhına. Fikir versiniz mi? Yaxşılığı edən özüdür, lakin özünün savab qazanmasına səbəb olan adamın elədiyini, əzrini yalnız Allahdan olur. Fikirləşir ki, bu, onun əvəzini qaytara bilməyəcək. Onu ancaq Allah verə bilər. Ona. Görün, nə düşünürdülər bu insanlar? Adam sevinir ki, Kasıb məhz ona mürazət edir. Məhər indiki müsəlmanların hamısını demirəm, bir çoxunun halı elədir mi? Ərbəttə yox. Kasıb ona mürazət edəyəndə 50 zürağalına zənnər gəlir. Məminlər arasında halbuki sevgi Allah rızasın olmalıdır. Sən elə qəbul edən Allahdır. Onun pis əməli özünə qalasın. Rasulullah s.a.v. deyir, imanın en möhkəm ipi Allah üçün dostluq etmək, Allah üçün düşmənsizliyyə etməkdir. Allah üçün sevmək və Allah üçün nifrət etməkdir. İndi kimsəlmanların halı elədirmi? Maraq üçün dostluq edirlər, maraq üçün düşmənsizliyyə edirlər, maraq üçün sevirlər, maraq üçün nifrət edirlər. Və əvvə, Allah onlara idayət versin. Yenə bir hədislə Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, Kim Allah rızasını sevər, Allah rızasını nifrət edər, Allah rızasını verər və Allah rızasını alar, imanı kamilləşdirmiş olar. Niyə? Müsəlmanların imanı zəifləyir. Niyə? Bax, səbəbi budur. Etdiyi bir əməl Allah üçün olmadığından zəifləyir. Nə vaxt müəmin adam imanın şiriliyini dalır? Nə vaxt o iman kamilləşir? Nə vaxt ki, o Allah çünə var. Necə ki, imam Buxarinin səhiyyində rəvad edilir. Peyğəmbar s.ə.v. deyir ki, üç xislət vardır ki, bunlar kimdə olsa imanın şirinliyini dadmış olar. Sevdiyini Allah rızasını sevməli, Allah və onun rəsulunu hər şeydən çox sevməli, hamıdan çox. Və bir də, küfrə qayıtmağı oda atılmaq qədər nifrət etməlidir. Təəssüflər olsun ki, qardaşlar, bir sox müsəlmanlar dostluğu dedikodu üzərində qurur, yaxud pozur. Görürsən ki, 15 il qardaş olub, bir dedikoduya görə 15 illik qardaşlığın üstündən xərt çəkir. Araşdırmır ki, böyük heç bu bunu onların dediyi kimi eləməyib. Sələflər, yəni başda sahabilər olmaqla 70 cür üzr axtarırdılar müəmmin qardaşı üçün. Bəlkə belə edir, bəlkə belədir. Niyə bir dəfəli uzun illər qardaş olduğum qardaşın üstünə xət çəkəsən? Qardaşı tapmaq sətindir. İtirmək isə asan. Fudeyl ibn-i İyad rahiməkullahın mühtəşəm sözünə baxan qızıl hərflərlə yazılası bir sözdür. Kim səfsiz qardaş axtararsa qardaşsız qalar. Allah haqda sözün mühtəşəmliyinə baxan. Həm sinə İbn-i Nazin Rahimə Allah deyir ki, mömin adam qardaşının buraxdığı səhvə bəraət qazandırmaq üçün üzürlər axtarar, münafiq isə qardaşın da səhv axtarar. Yenə bir rəvayətdə deyilir ki, Əbu Dücənə, radiyallahu, ölüm yatağındaykən Zeyd ibn Əsləm, radiyallahu, ona baş çəkməyə yəndir onun üzündə təbəssüm olduğunu sanki üzünün nur saçlığını gördü və ondan nə olub, üzün gülür deyə soruşdu. Abu Ducanə təbəssümün ona cavab edib, deyir ki, Əlhəmdülilləyəm, ömrüm boyu əməllərim arasında mənim üçün iki əziz əməlim olmuşdur. Birincisi, Mən heç vaxt özümə aid olmayan işlərə qarışmamışam. İkincisi isə qəlbim müsəlmanların hamısına qarışı salamat oldu. Bu, dinin təməlindən biridir. Rasulullah s.a.m. deyilir. Müsəlmanın, İslamının gözəlliyi ondadır ki, özünə aid olmayan işlərə qarışmasın. Niyə müsəlmanlar bərbad gündədir? Çünki Hər yerindən qalxan dindən danışır və din qardaşında səhvlər axtarır. Öz işi də məşğul olmaqdansa, bu işi əhlinə bıraqmaqdansa, bu işlərə baş qoşduğuna görə bərbat günə qoyur bu dini. Bir nəfər bir səhvə yollayır, bütün məscid düşür onun üstünə, salamı kəsirlər, bütün gün onun qeybətini edirlər. Hər cür ona qarşı ədəbsizliyə yol verirlər. Axırda məscidin imamına xəbər gəlib çatır. İmam ağıllı adam olur, hikmətli adam olur, müdürük adam olur. İğir zamanatı və qardaşlıqdan onlara nəsiyyət edir. Həmin o səf edən adamı da müdafiə edir. Həmin vaxt baxır ki, məscidin böyük əksəriyyəti istezə elə gülür. Onun sözünü ciddi qəbul eləmir. Nəyə deyir? Dötürür ax ah, bir şahıs, üstündə də qara bir nöqtə. Cəmatə göstərir. Deyir, ay cəmatə. Burada nə görürsünüz? Cəmatəmsə bir ağızdan deyir ki, qara nöqtə. Alim başlayır ağlamağa. İrahib olsun sizə. Utanmırsınız. Bu boyda ax ah, şahızı görmürsünüz. Bir dənə qara nöqtə gözümüzə girir. Hamısı başını aşağı salır, utanır. Başa düşürlər ki, səhv ediblər. Adam uzun illər yaxşılıq edib. Bir səhvərinə görə uzun illər tanıdığın qardaşın üstündən xət çəkmək nə dərəcədə doğrudur? Bunu ancaq səhvəy adam edə bilər. Ancaq ağılsız insanlar buna yol verə bilər. Bəzən qardaşlar arasında görürsən ki, biri o birindən, bir əməli ilə, hansısa bir əməli ilə, üstün olur. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Allah s.ə. ona o üstünlüyü verir. Əksinə, biz sevinməli və dua etməliyik ki, hər kəs öz sahəsində biraz da uzalsın və bu, ümmətə xidmət etsin. İndi bir ibrətamiz rəvayətə baxın. Bir gün İmam Malik, Rahiməhullahın dostlarından biri ona məktub yazır və ona yazı-pozu işini buraxıb ibadətlə məşğul olmağı tövsiyə edir. İmam Malik rahimək da ona belə cavab yazar. Uca Allah ruhuzunu öz qulları arasında bölüşdürdüyü kimi əməlləri də onların arasında bölüşdürmüşdür. Bu yüzdən də kimisi namaz qılmaq xüsusunda, kimisi oruz tutmaq xüsusunda, Kimisi sədəqə vermək xüsusunda, kimisi cihad etmək xüsusunda fərqlənir. Öz fəallığı ilə digərlərindən üstün sayılır. Biləsən, elmi yaymaq yaxşı əməllərin ən üstünüdür. Mən Allahın mənə bəxş etdiyi bu lütfindən çox razıyam. Lakin eyni zamanda da mən özümü səndən üstün hesab etmirəm və ümid edirəm ki, hər ikimiz xeyir və doğru yol üzərindəyik. Əsl alimin cavabı belə olur. Heç alim, başqa bir alimi qınayıb və yaxud istezə edib deyə bilərmi ki, buna bax gör, nə işlə məşğul olur. Bu da Allah verib bana. Hər bir işi var. Möminlər bir bina kim olmadırlar. Bir-birini dəstək Şeytən vurub uçurdacaq o binanı. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm həmişə sahabələrindən hələhvəl tutar. Bir kimsəni uzun müddət görmədikdə birini çəkin. Arxasınca adam göndərərdi. Xəstə olduğundan xəbər tutduqda gedib ona baş çəkərdi. Vəfat etdiyini bildikdə dəxilində iştirak edərdi. Onun üçün məxvirət diləyərdi. Sahabələr də həmçinin. Onun yanında Dərs almış, tərbi almış sahabilər də belə idi. Peyqəmbər s.ə.v. sahabilərinə öyrədirdi ki, müəmin qardaşı üçün həmmişə Allaha dua etsinlər. Və hədislərin birində buyurur ki, kim bir müəmin üçün Allahdan bağışlanma diləyərsə, Allah ona onun on qat əvəzini verər. İndi təsəvvür edin. 15 um, əsr ərzində nə qədər müminlər olub, hal-hazırda da nə qədər var? Bir cümləyə həmzına ihat edirirsen, Rabbena khir lənə və ləyikhvənina ləzīnə səbəqûna bil-iymən və lə tecəl fə qlubina ghillə lilləzīnə əmənun. Rabbena inəkə rəufur rəhim. Ey Rabbimiz, bizi bizdən əvvəki müminləri bağışla. Bizim qəlbimizdə onlara qarşı kin kudurəti yer vermi. Əyəkətən, sən şəfqətlisən, rəhimlisən. Nə qədər salab qazandırsın. Bir cümlə ilə vurursan həmin o sayı ona. Salabın sayını ancaq Allah verir. Rasulullah s.a.v. verir ki, müsəlman bəndənin yanında olmayan qardaşı üçün etdiyi dua qəbuldur. Dua edənin başı üstə təyin olunmuş bir mələk vardır. Qardaşı üçün dua edib hər dəfə xeyir dilədikdə mələk, amin, sənə də onun misli qədər çatsın deyər. Bu hədisi bilən sahabələr keçə gündüz bir-birləri üçün ancaq xeyir diləyirdilər. Bilirdilər ki, nə qədər çox qardaşı üçün xeyir diləyəcək, bir o qədər də mələklər onun üçün xeyir diləyəcək. Və sizə bir dua yürədəcəm. Bütün xeyirləri özündə cəm edən duan. Demək, İraqdan bir dəstə müəmin gəlir Mədiniyə. Sahabəni yanına. Ənəsq ibn Malik radiyallahu anhın yanına. Gəlirlər, otururlar, bir az söhbət etdikdən sonra deyirlər ki, bizim üçün dua edir. Aralarında olan o dəstənin Əmiri başçısı deyir ki, qardaşlarımız İraqdan gəliblər ki, sən olası üçün dua eləsən, ey Resulullahın sahabəsi. Ənəsi radiyallahu anh qaldırır, deyir, Allahümme Rabbənə ətinə fid dünyə həsənətən və fil əkhirətə həsənətən və qina əzəbən nər. Ey Rabbimiz, bizə həm bu dünyada, həm də ahirətdə ən gözəl olanını verir və bizi zəhənnəm əzabından Adam deyir ki, elə bu, o boyda yox qət edib gəlmiş, o boyda məzabını qət edib gəlmiş. Bir cümlə ilə bizim üçün dua edirsən, hə? ənəz radiyallahu anh təkrar birdir. Əllərini qaldırır, bunlar elə bilir ki, indi başqa nəsə istəyəcək? Birdir, de. deyir, Allahümun Aram bəna ətnəki düni və fil əxirət həsənə və qinə əzəbən nəhər. Sonra deyir ki, Qardaşlarım, əgər bunu Allah sizə nəsib etsə, siz dünya və axirətdə saadətə qoğuşacaq, uğur qazanacaq və cəhəndə məzabından qorunacaqsınız. Bu sizə bəs Mən də hamımızın adından bütün müminlər üçün dua edib deyirim. Allahumma Rabbanə ətinə fi dünyə həsənətən və fi l-əxirəti həsənətən və qinənə azəbən Bilirsiniz, qardaşlar, müminlər Müsləlmanlar bu dəqiqə hal-hazırda çaxınlaşma içindədirlər. Araya niqaq düşüb, ixtilağa düşüblər. Bunu aradan qaldırmağın bir dənə yolu var ki, ona da əksəriyyət bu dəqiqə əməl eləmir. Şeytən qəlblərinə elə yollarla girib ki, Peyğəmbər s.a.v. bu hədisini onlara unutturur. Rasulullah s.a.v. bizə Qardaşlığın açarı sayılan elə bir möhtəşəm dua öyrədib ki, bunun sayəsində biz nəinki qardaşlığı, hətta sonda cənnəti də qazana bilərik. Bu duanı eləməsək deməli, qardaşlıq dəldən gedəcək, cənnətdə. Rasulullah s.a.v. deyir ki, canım əlində olan Allaha and olsun ki, siz iman gətirmeyincə cənnətə girə bilməzsiniz. Bir-birinizi sevməyincə iman gətirmiş olmazsınız. İstəyirsiniz sizə elə bir şey öyrədim. Onu etdikdə bir-birinizi sevəsiniz, bir-birinizə salam verin. Fikir verirsiniz mi, qardaşlar? Hamısı zəncir var idi, bir-birinə bağlıdır. Salam verməklə bir-birini sevməyə başlayırsan. Bir-birini sevdikcə iman artır. İman artıqca mümin oluqda da cənnəti qazanırsan. Şeytan isə kökündən elə vurub ki, biri o birinə bir ləqəb qoşur, deyir buna salam vermə, salamı kəs onunla. O biri də bu birinə başqa bir ləqəb qoşub, deyir ona salam vermə, salamı kəs onunla. Vay belələrinin halına. Və sonuncu bir hədisdən bu nəsiyyətlə, bu söhbətlə hə? son vermək istəyirəm. Qudsə hədisdir. Uca Allah buyurur. Mənim xatrimə, biri-birini sevənlərə Mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatrimə, bir-biri ilə əlaqə saxlayanlara Mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatrimə, bir-birinə nəsiyyət edənlərə Mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatrimə, bir-birini ziyarət edənlərə Mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatrimə, bir-birinə yaxşılıq edənlərə Mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatirmə bir-birini sevənlər qiyamət günü nurdan olan minbərlər üzərində duracaqlar. Peyğəmbərlər, siddiqlər və şəhidlər onlara belə bir məqamda olduqlarına görə qiptə edəcəklər. Allahdan istəyimiz budur ki, bizi Allah xatirinə bir-birini sevən, Allah xatirinə bir-biri əlaqə saxlayan Allah xatırına bir-birinə nəsiyyət edən, Allah xatırına bir-birini ziyarət edən və Allah xatırına bir-birinə yaxşılıq edən qullarından etsin və bunun sayəsində bizi öz dostlarının cərgəsinə daxil etsin. Allahım, xeyrxalq etməyi, pis işlərdən çəkinməyi, kasıbları sevməyi, bizi bağışlamağını və bizə rəhm etməyini və hər hansı bir qövmə bəla göndərmək istədikdə Bəla, bizə toxunmazdan əvvəl canımızı almağını səndən diləyirik. Sənin məhəbbətini və səni sevənin məhəbbətini qazanmağı, sənin məhəbbətinə yaxınlaşdıran hər bir əməli sevməyimizi səndən diləyirik. Ey Rəbbimiz, bizə hikmət ver və bizi əməli salih qullarına qovuşdur. Sonra gələnlər arasında həmişə yad edilək deyə bizə yaxşı ad qismət elək və bizi nəyin bağlarının varislərindən etir. Ey Rəbbimin, bizə həm bizim özümüzə, həm də valideynimizə əta etdiyi nimətə şükür etmək üçün, sənin razı qalacağın yaxşı əməli yerinə yetirmək üçün ilham ver və bizi öz mərhəmətinlə əməli salih qullarına qoluşdur. Subhanək Allahımın və bihəmdiq. Əşhədu əllə iləhi illə ənd, əstəxfirukə və atubu edin.